а він завжди дуже гарний. Їй було сумно, та якось порожньо на душі, немов, трапилась якась помилка. А яка? Вона до ладу зрозуміти не могла. Жоржета пройшла по проходу, немов, не помітивши її, але трохи раніше за нею Ліві зустрілися очима з Норманом і посміхнулася йому. І, здається, він посміхнувся у відповідь. Здалеку до неї долинули слова священника – «Нарікаю вас чоловіком та дружиною!» Знову почумся стукіт коліс. Якась жінка з маленьким синочком поверталася по проходу на своє місце, погодуючись в такт руху потягу. Насередині вагону, де сиділи чотири дівчинки-підлітка, що хвилиною лунали вибухи дзвінкого сміху, мимо, стурбований якимись своїми таємничими справами, квапливо пройшов кондуктор. Усе це мало торкало Ліві. Вона, немов застигла. Вона сиділа нерухомо, дивлячись в одну точку, а за вікном, зливаючись в кошлато яскраву зелену смугу, проносилися дерева. Ми готіли, наче в скачці, телеграфні стовпи. Нарешті вона сказала. «Тож, значить, ось із ким ти одружувався?» Норман подивився на неї впритул і куточок роту в нього здригнувся. Він сказав безтурботно. «Це не зовсім вірно, Олівіє. Все ж таки моя дружина ти. Згадай про це, будь ласка». Вона рвучко обернулася до нього. «Так, ти одружився зі мною, тому що я повалилася до тебе на коліна. А якби я не впала, ти б одружився із Жоржетою. А якщо б вона не захотіла цього, ти б одружився з кимось іще, з ким втрапило. Ось тобі і твоя головоломка». Дідько, мене побери, поволі, з розстановкою сказав Норман і долонями пригладив волосся. Воно було пряме, яке над вухами трохи кучерявилось. Могло здатися, що це він схопився за голову відвіччю. Послухай, Ліві, продовжив він, безглуздо ж здіймати галас через якийсь безглуздий фокус. Не можеш же ти мене засудити за те, чого я не робив. «Ти б так само й зробив? Чому ти так вважаєш? Ти сам бачив?» «Я бачив якусь безглуздість. Напевно, це гіпноз. І раптом голосно, голосом в якому проривалась лють, він сказав чоловічку навпроти. «Забирайтеся! Містере, якщо або як вас там? Геть звідси! Ви тут не потрібні! Забирайтеся, поки я не викину вас у вікно разом з вашою хитромудрою механікою!» Ліві смикнула його за лікоть. «Перестань! Перестань зараз! Люди навколо!» Чоловічок увесь зіщулився, заховав чорну скриньку за спиною і забився в куточок. Норман подивився на нього, потім на ліві, потім на немолоду пані, яка сиділа по інший бік проходу і дивилася на нього з явним несхваленням. Він почервонів і поперхнувся ще якимись злими словами. В крижаному мовчанні доїхали до Нью-Лондона – ані слова не сказали під час зупинки. За чверть години після того, як потяг відійшов від Нью-Лондона, Норман покликав. «Ліві!» Вона не відповіла. Вона дивилася у вікно, але нічого не бачила, тільки скло. «Ліві!» – повторив Норман. «Ліві! Та відгукнися ж!» «Чого тобі?» – глухо запитала вона. «Послухай, це ж безглуздо. Я не знаю, як він це проробляє, але навіть якщо в цьому і є на гріш правди, все одно ти несправедлива. Чому ти зупинилася на півшляху? Припустимо, що я й насправді одружився з Жоржетою. Ну, а ти? Хіба ти залишилася одна? Звідки я знаю? Може, до часу мого можливого одруження ти вже була заміжня? Може, тому я й одружився з Жоржетою? Я не була заміжня. Звідки ти знаєш? «Вже я б розібралася. Я знаю, про що я думала в той час». «Ну, так вийшла б заміж не пізніше, як за рік». Ліві злилася все сильніше. Краєчком свідомості вона розуміла, що злитися немає причин. Але це не втішало. Навпаки, досада зростала. І вона сказала. «А якби і вийшла, це б тебе вже не стосувалося». «Так, звичайно». Але це б лише доводило, що ми не можемо відповідати за те, що було б. Якби та якби, та в роті росли б гриби. Ліві гнівно роздули ніздрі, але промовчала.